Ja, hej kära munvärdar, det är Tim Klausen här då som ska ge er min topplista över förra årets gångna filmer. Jag vet nog så att det finns vissa som tycker att det verkar lite hopplöst daterat att komma med en lista så pass sent. Men så vi gör ju vår lilla grej här på munvärder så det blir så här nu att den kommer. Som sagt... Det ska noteras att uh, filmerna Presenterar har inte någon direkt rankning uh, förutom då uh, topp tre som jag tycker är de tre bästa filmerna. Sen har jag de sju andra filmerna då. Så är det inte någon direkt rankning. Så uh, utan att förhala ytterligare så uh, drar jag bara igång då. Topp tio. Minus de tre bästa. Edge of Tomorrow är uh, regisserad av Doug Lehman. Eller Lyman Som så här, vem hade väntat sig detta? En film med den fantastiska originaltiteln All You Need Is Kill kändes för som en liksom trött idé med ett måndag hela veckan liknande koncept. Men det visade sig faktiskt vara en, en ganska opretentiös film som inte tog sig själv på för stort allvar. Liksom säga vad man vill om eh, Tom Cruise Men hans senaste projekt har eh, liksom varit ett underhållande verk Där han mer, och, mer eller mindre cementerar bilden som en actionstjärna trots sin eh, eh, ålder Och Emily Blunt som eh, är en, en jag gillar i blockbusterfilmer Börjar dyka upp mer och mer i stora projekt Och det tycker jag är helt välförtjänt som sagt, det enda trista med filmen är att den inledningsvis klassas som en besvikelse i biografen Men den hämtade delvis upp det, men det var som sagt en tråkig del Men det är därför den har en plats på den här listan Så har vi Interstellar, regisserad av Christopher Nolan Säg vad man vill, i min åsikt så var Interstellar en av förra årets mest spektakulära bioupplevelser och som sagt, så inte den på bio så fyskäms på er Den lider dock av en något konstlad och pretentiös avslutande tredjedel Men allt som händer egentligen innan det är en ren njutning för cineaster och dess like det är starka prestationer från Matthew McConaughey, Michael Kane, Jessica Chastain, Anne Hadaway Och med mera Och det, det, det gör detta till en Oförkömmelig upplevelse Som sagt, en anledning Som jag funderar på att den här Filmen fick blandade äh, var kan ju vara Att den kommer just ett år efter Gravity då Som bländade oss med makelösa Specialeffekter och ett Ganska liknande koncept Men Jag tycker definitivt att Interstellar Var liksom en av årets höjdpunkter Och så har vi The Lego Movie regisserad av Phil Lord och Christopher Miller Som sagt Det har många som höjde på ögonbruna När denna film utannonserades Mig själv inkluderad Som sagt det finns Väldigt mycket man kan nog gilla med en film Baserad på ett varumärke Och det var ju då tur att eh, Filmen var allt annat än det som Man hade varit rädd att den skulle vara Just med Ja, varumärkes eh, Intrång och egentligen stort PR-Gippo Och det som gör att Lego-filmen fungerar Är just egentligen hur den eh, Istället valde att spela på Relationen folk har till Lego Istället för liksom Försöka sälja dig någonting Även om de faktiskt har gjort det också Jag växte upp med Lego Och mycket av små detaljerna i filmen Är sådana här små direkta referenser som, som egentligen alla som någon gång Har byggt med Lego känner igen Och just som allting det här Humor, röstskådespelarna och självdistansen Är just vad som gjorde detta till En oväntad och en väldigt <laughs> Underhållande upplevelse så har vi även The Look of Silence, regisserad av Joshua Oppenheimer. Jag skiftar lite fokus här och går från rena underhållningsfilmer till, till seriös dokumentär som då uppföljer till The Act of Killing då som blev Oscars nominerad för två år sedan. Det som följer i den här är en, ännu en stark berättelse om folkmorden som inträffade i Indonesien på 60-talet. Um, och just det som gör den här uppföljan bra är hur den vänder den redan, redan bizarra metoden i första filmen Och lyckas ge ett nytt perspektiv på den här tragiska perioden i historien Och jag anser att den här filmen och uppföljaren är viktiga filmer att se för att få nya perspektiv Så sagt, det finns inga ursäkter, ta bara och se den nu om ni inte redan har gjort det eller The Act of Killing så har vi Nightcrawler regisserad av Dan Gilroy Ständigt obehaglig Det är det som beskriver hur man har känner sig efter att ha sett denna filmen och medan man kollar Vilken nog är precis det, den känsla som filmmakarna var ute efter Jake Gyllenhaal han glänser som Lou en fullständigt skrupelfri entreprenör som gör karriär inom videoproduktionsbranschen där han specialiserar sig i, inom att sälja videomaterial från olika och brottsplatser till tv-stationer. Eh, snyggt filmad är eh, liksom Nightcrawler i mörker. Eh, Los Angeles. om Hon kan fånga en, en annan sida av Los Angeles än den man är van vid. Den är ständigt obekväm och man ständigt ifrågasätter kanske varför man kollar på honom varf, eh, Om han, den här protagonisten eller så kallade protagonisten eh, Om man verkligen vill följa och eh, liksom varför man kollar på det Och det är nog precis också det de vill ifrågasätta med den här filmen Och det som gör den till en lite av en sleeper hit så har vi The Salt of the Earth eh, regisserad av Juliano Ribeiro Salgado Och Vin Wenders eh, jag, jag känner mig faktiskt tvungen Att ta med ytterligare en dokumentärfilm här Och vilken fantastisk film det är eh, Jag såg ju den här på Copenhagen Docs Gjorde också med A Look of Silence Men eh, den är fantastisk eh, Väldigt eh, Man blir mållös när man ser den eh, Det kanske inte är en film för alla Just för att eh, Just för att mycket av den här dokumentären berättas utifrån stillbilder Men det är de liksom dimension att höra Sebastian och då fotografen prata om Vad liksom historien bakom de här bilderna är Och den, är, den har väldigt mycket kommentarer kring mänsklighetshistoria Och mycket av de här hemskheter som han själv upplevt och eh, som sagt, det är en oerhört gripande historia med budskap som sätter ett bevarande intrykt. Ehm, och just de här kraftfulla bilderna som ett komplement. Man förstår verkligen om... liksom Istället för att de har en massa personer som sitter och pratar om hur fantastisk och revolutionerad han var. Så sitter han med och berättar det. Och det är upp till oss själva att se hans storhet om... De, de försöker inte liksom att trycka in Det här vad han bra på, nej Titta på bilderna, hör han prata om dem så, så inser du nog själv Vad det är som är bra med Och det är det som jag gjorde att den är väldigt stark Den är Oscars nominerad i år Och även om jag inte har sett Citizen Four Som verkar vara frontrunner Så tycker jag The Salt of the Earth är eh, Värd att kolla in Och jag kommer att heja på den X-Men Days of Future Past Regisserad av Brian Singer eh, Brian Singers återkomst resulterade i en av de eh, bästa X-Men-filmerna i serien och en eh, smärre reboot som nästan till utraderade Stugelsen som var den tredje X-Men-filmen som då eh, Brett Ratner eh, rattade, eh, no pun intended eh, genom att kombinera den gamla och nya casten plus en underhållande historia som fokuserar på seriens styrka och fick vi en kul och spännande film som lägger upp bra inför det förväntade kommande delarna. Det här var en av de filmerna som, som satt också i gränszonen När den här X-Men konkurrerade med flera att hamna på listan Och det som följer här då är filmer som, som, är, som är liksom hedersomnämnande Så jag tyckte att de är värda att nämna Vi har John Wick, regisserad av Chad Stahelski jag säger bara, tänk er en välkoreograferad taken med lika brutala och snygga actionsekvenser som blev lite av en sleeper hit från förra året. Och jag säger så, till alla er som inte har sett den så skärp upp er. Uh, nu kanske det låter som att jag bashar taken lite, men efter att ha sett taken två och inte sett trean än så slogs jag mig av att hur jag tyckte att John Wick <coughs> var en bättre upplevelse. Så, ja... Och så har vi också Guardians of the Galaxy, regisserad av James Gunn. Eh, vem har ännu inte sett den? Ytterligare kommentarer överflör, är överflödig, helt enkelt. Vi går vidare. Dawn of the Planet of the Apes, regisserad av Matt Reeves. Andy Serkis, som högintelligent schimpans, vad mer kan man begära. Liksom en fantastisk prestation, en en gång från Andy Serkis. Så, eh, ja. Så är det dags för topp tre som sagt, Dessa tre filmer just ligger är, För det är svårt att särskilja dem Och det här är nog de tre Mina tre absolut bästa För jag ville göra någon slags rankning i alla fall Och det här är topp tre Utan någon direkt ordning Så Den första filmen Gone Girl regisserad av David Fincher Jag tycker David Fincher går från klarhet till klarhet Och detsamma för Ben Affleck i den här väldigt fantastiskt stämningsfulla filmen. Som jag har nämnt för flera andra personer i min närhet. Så tror jag att den här film kommer inte bara bli en klassiker. De flesta andra filmer här listan kommer kanske bli det också. Utan den här kommer den, jag tror det kommer bli en tidlös sådan som kommer studeras i filmskolor framöver. Eh, musiken, stämningen Handlingen och skådespelarprestationerna alltså, Allting här går eh, liksom Hand i hand för att skapa den här Mäktiga upplevelsen Och Rosemary Pike som då fick Sitt eh, välförtjänta genombrott Efter att ha gjort flera bra Prestationer under en längre tid eh, Den här filmen för, för, Förföljer mig ständigt Och kryper under mitt, mitt Skinn fortfarande uh, jag, ska säga, jag tycker det definierar definitivt någonting alla borde se Och jag fick efter den här den här filmglädjen Det är svårt att definiera vad jag menar med det, Men det är den här Alltså jag hade den här du vet När man Det här liksom När man tänker bara Vad jag älskar film Det är ungefär det jag kände liksom Efter att ha sett den här biografen Jag kände liksom att wow Det är ett par få filmer som har fått mig att känna Liksom det här Haft den här filmglädjen Så har vi eh, The Grand Budapest Hotel, eh, regisserad av eh, Wes Anderson. Anderson. Eh, för att börja, ja. eh, alltså Wes Anderson är inte riktigt för alla, han, han har en speciell stil. Men eh, lik tidigare så har The Grand Budapest Hotel en strålande demonstration i vad just filmglädje är. Den här filmen tas inte på för stort allvar. Och liksom det är en resa och lämnar liksom ett varaktigt intryck i den Med bra prestationer eh, Fantastisk scendesign Och säljer in verkligen den här eh, Aningen skruvade världen eh, Och eh, en av anledning till att den också ligger på listan jag satt, Efter att jag hade sett den här så att jag och liksom smålog lite Det är just den filmglädden som jag pratar om Och till sist, men inte minst så har vi ju såklart Som det jag kanske har räknat ut Birdman Det vill säga av Alejandro González Inerito eh, Som sagt liksom Inte ska jag glömma den här pärlan Film som då har Michael Keaton i en roll som Som nog var ämnad för honom det är nästintill felfri upplevelse Som väcker liksom intressanta frågor Och liksom Den, den har också självdistanserna att driva med sig själv Och Hollywood, alltså skådespelarna Driver ju liksom med sig själva I princip, bilden har nog lite Och jag vet inte om det är medvetet Eller inte från skådespelarnas del Men liksom Det bryr mig inte om, det är liksom fantastiskt Jag har på senare tid har jag faktiskt suttit och ombärderat den om jag ska se, eh, liksom appa min, mitt betyg på den för Den har liksom lämnat det så när jag suttit och funderat flera gånger om var den inte väldigt bra Så den, den har kanske en liten en slow burn men eh, som sagt Och eh, jag kan avsluta det här med den, eh, så här, en oerhörd, oerhört cool film um, Ja, håller ni med, tycker ni att jag har fel eller någonting så får ni gärna kommentera här nere i den här artikeln som ni lyssnar på, det här, den här ljudrecensionen ifrån. Så gör det gärna och tala om vad eran topplista är. Så hörs vi till nästa gång. Farvän!